Partea a cincea Capitolul 7. Ștefan se vindecă și găsi și regimentul de artilerie pe care îl căuta, dar nu trecu mult și suferi un șoc din care, fără ca el să-și dea seama, nu mai ieși, cu toate că mânca, dormea și înainta luând parte la atacuri, ca și în ziua când compania aceea acusese înjumătățită. Îi plăceau tunurile, bubuitul lor de aproape îl fascina și nu se mai sătura să stea printre tunari și să se uite la ei cum reglează tirul, cum bagă ghiulelele în dispozitivul lor și cum apoi lovitura pornea și zgomotul te făcea să-ți simți ca într-un leșin mațele. Îi spuseseră de la început să țină gura deschisă să nu-i se spargă timpanele. Mânca împreună cu ei, glumeau, erau doar flăcăi de la țară pe care el îi cunoștea. Și într-o zi, inamicul reperă poziția unei baterii în mers și începu să tragă în ea. Ștefan sări de pe afetul unui tun și o luă la fugă să se adăpostească. Sări într-un șanț. La al doilea tir, Sări în aer tunul din față, ca o jucărie. La al treilea, O bombă căzu lângă un artilerist Pe care îl împroșcă în aer bucățele. Ca într-o vedenie, Ștefan îi văzu capul și picioarele zburând în levantai Deasupra craterului pe care le făcuse bomba. Și în clipa următoare, Ceva al izbi cu violență. Se uită și văzu O bucată de carne din acel artilerist Încă vie, palpitând De viața pe care o mai avea încă în ea, pe umărul său stâng. Scoase un strigăt și zvăcni din umăr s-o arunce în jos, dar carnea nu căzut. Și zvăcni încă o dată și încă o dată, cuprins prins de oroare că această frântură de om se lipise de cămașa lui și nu mai vroia să cadă. Zvâcne iarăși și în sfârșit bucata de carne se dezlipi. Se ridică din șanț. Bateria era distrusă. Inamicul nu mai trăgea. Tunarii loviți în plin, jumătate din ei fusese romorât. Masele erau amestecate cu țărână și metal, sângele se înnegrea sub pământ. Doi tunari zăceau liniștiți pe afeturi, ai fi zis că scăpaseră, dar unul nu mai avea cap, iar celălalt avea burta spintecată. Ștefan rătăcea de colo până colo, căutând pe cei care erau vii și el nu știa că umărul lui continua aproape din secundă în secundă să zvâcnească mereu, în timp ce chipul lui se strâmba în direcția umărului, odată cu zvâcnitura. Oficerul, comandantul bateriei, Zăcea și el mort, fără față, nu mai avea în locul ei decât creierul despicat. Numai știind ce face, Ștefanul a fugă înapoi spre satul din care abia ieșise bateria și din care altele urmau să iasă. Făcu semn proptit în drum primei pe care o întâlni. Umărul îi zvăcânea și gura lui făcea o grimasă. Povesti ofițerului ce pățise prima baterie și spuse să nu iasă din sat. Inamicul i-a reperat și îi așteaptă. Bine," zise ofițerul și făcuse în urmă celorlalte tunuri să oprească. Și, calm, începu să se urce într-un salcâm înalt, dar nu fără trudă și dufăind. Ajuns spre vârf, se opri și își duse binoclul la ochi. Da, cred că i-am văzut," spuse el într-un târziu. Și se dădu jos, rupse o filă din carnet și trimise pentru un tunar regimentului care venea din urmă un raport de cele întâmplate. Stârnind nor de praf, o mașină cu colonelul comandant își făcu apariția după vreun ceas. Se dedu jos și ceru amănunte. Și tu, zise el adresându se lui Ștefan, cum ai scăpat? Ce întrebare tâmpită! Ați scăpat pur și simplu. Cum putuți să scape decât din întâmplare? Am fugit într-un șans, zise Ștefan. Și de ce îți văcnește umărul? Mai zise colonelul. Și abia atunci Ștefan își dădu și el seama că umărul său Independent de voința lui, din trei în trei secunde, își nea în sus ca și când ar fi urmat să arunce cu oroare ceva de pe el. În optară în acel sat și a doua zi, Ștefan luă parte la bătălia de artilerie care începu și care ținu ore în șir. Inamicul riposta, dar reperele lui nu mai erau sigure. Colonelul își ascunsese bine bateriile prin tot felul de văgăun și funduri de grădini ale satului. Spre prânz, o formație de avioane trecupe pe deasupra lor și pieri spre Inamic. Se auziră bubuiturile înăbușite ale bombardamentului. A doua zi, regimentul primi ordin de înaintare. Inamicul se retrăsese. În toamnă a căzut. Tancurile spărseseră apărarea, spărtură prin care divizia de infanterie a generalului Rușețeanu, împreună cu altele, intrară și cucerirea orașului. După nimicirea acelei baterii, Elanul lui Ștefan și dorința lui de a lua parte la lupte, slăbi. Umărul continua să-i Nu mai părăsi punctul de comandă al diviziei. Se informa de acolo de victoriile de pe câmpul de luptă și-și scria reportajele pe baza acestor relatări pe care le făceau diverse ofițeri și chiar generalul însuși. Ștefan se miră de înfățișarea orașului Odessa, clădit la bază din pietre uriașe. Hoinării prin el câteva săptămâni, scriindu-și liniștit serile reportajele. Noaptea, circulația era interzisă. Când termina, se duse la sediul comandamentului militar român să-și ia la revedere de la generalul Rușețean. Misiunea sa se încheiase, ultimele reportaje le avea în buzunar, nu le mai expediase prin poștă, avea să se întoarcă singur cu ele. Generalul îl primi ca de obicei binevoitor, cu o privire de simpatie protectoare pentru acest băiat care trecuse prin foc ca să-și facă meseria și scăpase Pot să scriu și despre dumneavoastră?" zise Ștefan. Dacă ți se aprobă, scrie. Dar cu o condiție. Să nu faci din mine un erou. Eroi sunt numai cei care mor pe linia întâi. Noi n-avem voie să fim eroi. Noi trebuie să conducem luptere și să avem grijă ca luptătorului să-i vie mâncarea și muniția la timp." Vă opriți aici, domnule general?" Da, până la noi ordine, bineînțeles. Acum trebuie să mă ocup de oraș, să nu mare lumea de foame." Să meargă apa, lumina, piețele. Vă urez succes, domnule general. Și eu ție Ștefană. Apoi Ștefan se duse la gară să ia un tren spre București, dacă exista, dacă linia ferată, acolo unde fusese distrusă de obuze, fusese reparată. Da, i se spuse de câte un ceferist. Totul fusese restabilit. Apoi Ștefană și-a că uitase să-i generalului un document militar ca să poată circula pe cefere. Și după câteva ore se întoarse la comandament. De departe însă văzuc ordoane de jandarmi, care nu-i de dură voie să treacă. Dar ce este?" zise Ștefan. Sunt așteptat de domnul general Rușețeanu." Jandarmul îi răspunse scurt că accesul e interzis și ordonă să circule. Dar Ștefan nu se lăsă și căută un ofițer. Se legitimă și spuse ce vrea. Clădirea comandamentului militar cu domnul general Rușețeanu și alți ofițeri a sărit în aer acum două ore. Zis ofițerul de jandarmi palid. N-a scăpat nimeni viu. Privirea lui Ștefan se mări. Doamne Dumnezeule, murmură el, cine a făcut asta? Cine putea să o facă? Civilii de aici, ciolovecii, fiindcă militari nu mai sunt, s-au retras toți după ce orașul a fost cucerit. Ștefan simțit cum îi se pune o piatră pe inimă dintre cele care nu trec, una grea și statornică, fiindcă vine din lipsa de înțeles și ceea ce se întâmplă și a noastră înșine. Te legi de un om și apoi acest om moare. El e de neînlocuit, ca și clipele petrecute împreună, care nu pot fi schimbate cu altele. Da, e război, dar... Și simțind că sufletul îi rătăcește fără busolă, Ștefan își aduse aminte de Luchi, un gând ca o flacără salvatoare care iarse sufletul de speranță. Da, Luci, iubita mea, Doamne Dumnezeule... Cum de-am uitat și nu ți-am trimis nicio scrisoare? Ce s a întâmplat cu mine? Da, știu, m-a acapărat războiul, am uitat totul în urma mea. Și Ștefan, fără să se mai sinchisească de faptul că n-are o foaie de drum, pentru ca să poată lua trenul, se urcă în primul care trase la peron și pe vagoanele căruia citi, Odessa București. Nu putu însă cu niciun chip să pătundă înăuntru. Era înțesat de soldați care plecau în permisie, nici măcar nu se putea deschide ușa. Ștefan se gândi să aștepte altul, dar cine îi spunea că următorul nu să fie la fel? Rămase împreună cu doi soldați pe scări. Se așezară pe ele, ținându-se doi de câte o bară și cel din centru, care era Ștefan, de brațele lor. Trebuia însă să schimbe poziția, fiindcă umărul lui Ștefan, care zvăcnea, stărni dumerirea soldatului. De ce, zise el, faci așa? Să nu mă dai jos când o să dormi." Ștefan povesti. Chimbară locuile în așa fel încât brațul stâng, cu umărul care nu vroia să uite ceea ce se așezase la un moment dat pe el, să fie încleștat de bară.